Bepatitisa, Be senza diraldeak. Bepatitisaren birusa ezberdina da. Eh? Bueno, leku askotan aurkitzen da, adibidez, odolean aurkitzen da, semenen eta vaginako jariakinetan aurkitzen da. Eta bueno, bere transmisio bideak eh jariekin izango litzateke. Sexu harremanen bidez. odolarekin harremanen bat izan eskero, zistadaren bat, adibidez, eroimanuek bepatitis asko ezoten dute. Baina baita medikuntzaren munduen egiten duen jendeak ere, ba, uste gabean odolarekin harremanen bat izan duelako, uh -huh. e, odoltransfuzioren bat edo beste, edo borrelako bideak izan litezke. Eta bada beste bide bat gaurregunia baztertu dena, eta da amagandik aurraren ganakoa. Amak bihaipatit izabaldin badu, une hartan, eta aurreduan baldin badago, plazentaren bidez, karenaren bidez, aurraren gana irizliteke eta aurrarek utzaliteke. Uh -huh. Gaurregunean aurreduan den bakumio guzti kontrolak egiten tzeskia, eta arrela izan ezkero hori ba, mostea bada hori kontrolatzea politake, ba bada zintama bai. bueno, zentzu dira ezan bueno, e, godugu gaurregunean hori baino lehen e, odol guztia kontrolatu egiten dela odolen mailean bankuak b-epatitiza b, b duela aldo hortatik areskorik ez dago gaurreguneko transfuzioak ziurrak dira, mm -hmm. baina duela urte asko egin dakoren batean beste bat gutzatute egon liteke mm -hmm. oso oso birus da adibidez IS-aren birusaren bide berak erabiltzen ditu baina iezaren biruza baina askoz gutzako horragoa eta askoz gogorragoa da oso oso pasatzen da ingurunean asko irauten du eta bueno, adibidez, horratz batean odolareken e, seginduta dauen horratz batek txoko batean utzizkero iezaren biruza bere alakoan iltzen da B-patizaren biruza ez oso kaltegarria dalde hortatik eta arriskutzu izan diteke. eta bueno, sintomak beste dozin infekzioetan bezala, A-patizaren antzekoak dira, zukarra ondo eza otzikarrak e, eskuina, e, zabel aldearen eskuin minori botaka egiteko gogoa, botak eginezakego, eta horitasuna tasuna zalean, mm -hmm. kakatsuria eta pixa hiluna. Gehienetan amarrama bostegunea zendatzen da, eta ez du arrisku gehiagorik izaten. Baina badira eguneko boste do, epatitiz fulminante bat izaten duten hau da, gibela erabat duz estendu xamurronek, Eta, ba, transplanterik egin ezean, ba, pertsona horrek hiltzeko arrisko izango dugu. Mm -hmm. Zogut, ba, eguneko bateko ilikortasune dola izango luka, eh, kaso baina, iltze ere posible da. Beraz, alde, bakarra hori, bai. eta gero, beste virus mota batek egiten bai. duela, ez da, kaltea izango bai. dugu. Hori bai. da, bueno, virus ez berdina da, transmisio bideak ere ez berdinaak dira. Horregatik di da, bai. bata, beste habe. Hori bai, da, mm hori -hmm. e, bueno, ba, mikrobiologuak esaten dut ezea, morro klase den. Transmisio bide horiek gurea enguramentz eh, sexuaremanitan preserbatuko karabillis, uh -huh. meti dolarekin kontaktuak ekidinez, eta honos kontusi biri dugunean, ez duela guterrigorren orratsak izan behar transfusioa izan behar edo beste zerbait, adibidez bizarrakentzeko makinilek beraiek ere odol izan uh -huh. lezakete edo hortza garbitzeko eskubilek ere. Uh -huh. Osao sokutzakorralako torrodolegon liteke lako. Mira ez ba gutzaren garbitasun garbitasunerako tresnak ere nor berak behar ditu, eta ez bata besteari utzi. Eta euneko 5 edo kroniko bihurtzen da hepatitisa. Giblean gelditzen da, gure defentsak ez dute deusesteko aukerarik, eta hor barruan gelditzen da, eta lana egiten joaten da, pixkana-pixkana, mm -hmm. giblea jaten joaten da, eta e, giblea zelula normalak galduz joaten gara, eta horren lekuan hor bain bat azaltzen da, zikatrez bat agertzen da, eta giblea gabe gelditzen gara, hori zirrosi bada. Mm -hmm. Zirrosiari buruzitza egiten dugunean, arrazoia edo zein delarik ere, alkola izan liteke, B-epatitiza, C-epatitiza, beste arrazoi asko izan litezke, eta zu guztietan prozesua Piskana-piskana gibelak ez du lanik egiten, zerulak iltzen direlako, eta bere partez, ba, zikatriz bat izango genuke, mm -hmm. lanik egiten ez duena. Eta honoa, ba, gibelaren lanak zein diren asko ditue, eh? baina alde batetik gorputzaren toksiko guztiak garbitzen ditu, eta kasu askotan toksiko burure iritsi, eta pertsona rekordea galtzeko harriko izaten du, Odolaren koagulazioko faktore asko berak sortzen ditu, eta gibeleko gaitza dituzten jende asko ba, zauri txikiriamatzen ezkero berialakoan odola galtzen dute, eta gorputzeko proteinak ere sortzen dituzte, protein nagusienak eta protein horiek galtzen, ma asko azten dira. Uh -huh. ura pilatzen zai zabeer aldean, hanketan, eta azia egiten dira. Eta gainera hepatitis horren gainean, hepatitis kroniko horren gainean, minbizi bat agertzea ere elitekena da zirrozi horren gainean. Eta tarteka, tarteka, zain duz joan behar den gauza bada. Tratamenta horiek aztauka? Momentuan ez, momentu anez, momentu anez, gauza da bera bakarek zendatzen dela, prebentzioa bai, e, bain B hepatit ez du gehiago kalterik egiten, bizi guztireko babesagalditzen gara, e, bueno, eti preservatiboa, odolarekin konduzi bili behar da, eta e, txerto bat bada, Gaur egun, ba, e, txertak eta kampainetan B-patitizaren aurkako txertu ematen da, aur guzti ematen zaie, eta bere kasua kasko jatsi dira. Ego dibidez, bosazun munduan lan egiten dugun guztiok, txertori hartu adukagu, bada espada ere, mm -hmm. mentiodularek narramonetan ebil behar dugulako. E, bera bakar izan datzen baldimada ez dugu gaiago izaten, bizi guztireko babesa izango dugu, baina kroniko bihurtzen baldimada horren gainean, baina minbizikot izateko arrisko izango dugu, eta horrek ez du tratamenturik, eta ez du erremediorik Eta tarteka, tarteka kontrolak ekin behar dituzte, ba, minbizia zaltzen baldimada ere, ba, gara izarrapatu eta guntza mm -hmm. baten bidez muzteko. Hori be kasuan?